Tér idő a tudományvilága a Kossuth rádióban. Jónapot kívánok, Bánsági Éva vagyok. Folytatjuk tegnapi adásunkat a fajok tömeges kihalásáról. Michael Jackson húsz éve írta ezt a dalt. Nagyon pontosan festi le azt a helyzetet, ami akkoriban még nem igazán volt közbeszéttárgya. Ma pedig már nem csak biológusok, környezetvédők, hanem közgazdászok, agrárszakemberek és politikusok is stratégiai fontosságúnak titulálják. A dalban és a hozzákészült videóklipben az énekes a körülöttünk élő állat és növényfajok és az azok élőhelyéül szolgáló őserdők, szavannák és tengerek katasztrófába torkolló pusztítását ábrázolja. De megjelenik a termőföldek elszegényedése, a bébifókák leülése vagy a halászhálóban vergődő delfin. Ezek mind csak egy-egy kiragadott pillanatai annak a globálisan zajló folyamatnak, amelyet a föltörténet hatodik, leggyorsabban zajló kihalási eseményének neveznek. És amelyet épeleget vizsgáltak már ahhoz, hogy tudják a választ Michael Jackson kérdésére, vagyis arra, hogy mi lesz velünk emberekkel.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 Nem a panda, meg nem a delfinek, akiket esetleg ki tudunk írtani. Az állatvilág, meg a növényvilág, meg főleg a mikrobiális világ, a sejtmag nélküliek, azok nagyszerűen túl fogják élni az embert. Ez egy kis zökkenés lesz a Földünk biológiai történetében. Aki nem fogja túlélni, az az ember. Leges az emberi civilizáció. Az emberi civilizáció van a legnagyobb veszélyben. Trópusok bolygónk ökológiailag leggazdagabb területei. Ha ott teszünk a Föld el egy területet, sokkal nagyobb csapást mérünk a biológiai sokféleségre, mint mondjuk itt Európában. Arról nem is beszélve, hogy az esőerdőírtás a klímaváltozást is súlyosbítja. Az a férfi, akit a következő percekben hallanak, a Föld második legnagyobb dzsungelének a szélén, a Kongó-medencei őserdő közvetlen közelében nőtt fel, Kamerumban. Kevin Jabo biológustól először azt kérdeztem, hogy a közép-afrikai ország lakói, ők napi kapcsolatban vannak az erdővel, tisztában vannak-e a biológiai sokféleség csökkenésének súlyosságával. Igen, a helyiek maguk is tudják, hogy azok az állatfajok, amelyeket régen minden nap láttunk, már nagyon ritkán bukkannak csak fel. Ha idősekkel beszélünk, olyanokkal, akik régóta használják az erdőt, elmondják, hogy 25-30 évvel ezelőtt még nagyon könnyű volt főemlősöket elejteni, ma pedig nem is látni őket. Eltűntek. Messzire be kell menni az erdőbe, hogy rájuk találjanak. Ez egy nagyon ijesztő folyamat. A városok egyre jobban terjeszkednek, a háztömbök egyre jobban beékelődnek a természetes növénytakaróba. Az emberek látják, hogy valami rossz történik, és értik, ezek a nagyváltozások azért történnek, mert valamit nem jól csinálunk. A helyiek pontosan átlátják ezt, és ezért félnek, és kérdezik is tőlünk, hogy mi történik itt. Mi kutatók pedig vizsgálatokat végzünk, felmérjük az okokat, és megpróbálunk megoldást találni ezekre a problémákra. Kutatásainkat összegezve elküldjük a helyi kormányoknak, a döntéshozóknak, akiknek szükségük van ezekre az információkra ahhoz, hogy meg tudják változtatni a törvényeket, és biztosítani mindenkinek, hogy boldogan éljen ezen a területen. What are the main Melyek a fő okai a biodiverzitás csökkenésének a kongómedencei őserdőben? Az egyik fő ok az, hogy az emberek kivágják a fákat, hogy biztosíthassák megélhetésüket. A legtöbben csak egy nagyon alacsony színvonalon élnek itt, a fát pedig el tudják adni, vagy élelmiszer tudnak termeszteni a kivágott, felégetett erdőhelyén. A világnak ezen a részén az emberek élelmet akarnak maguknak, iskolába akarják járatni a gyermekeiket, amiért itt fizetni kell, és egészségesebben akarnak élni. Amíg nem tudnak máshonnan bevételhez jutni, addig ki fogják vágni a fákat. A kormányok ki akarják zárni azokat a cégeket a fakitermelésből, amelyek nagy mennyiségben termelik ki a fát és adják el a fejlett világban. De nem tehetik, mert az őserdei országoknak ez fontos bevétel, ennek köszönhetően növekszik az életszínvonal. Szóval a fakitermelés fő oka az, hogy az afrikaiak jobban éljenek. Már évtizedek óta beszélünk az afrikai őserdő írtásáról, mégsem állították meg eddig. Ez egy kicsi bonyolult kérdés. Egy dologban biztosnak kell lennünk, ha teljesen le akarjuk állítani a fakitermelést, mindenkinek nyertesként kell kijönnie a helyzetből. A helyi lakosoknak, akik az erdőben élnek, és a kormányoknak is, amelyeknek fent kell tartaniuk országuk gazdaságát. Ugyanakkor mindenkinek tudnia kell, hogy az oxigén, amit belélegzünk itt vagy bárhol máshol a világban, például önöknél Európában, az ezekből az erdőkből származik, ezért érintetlenül kell hagynunk őket. Ugyanakkor nem változtathatjuk az egész Kongó medencét egy erdőrezervátummá, hiszen mi itt élünk. A városaink az erdő közepén épültek, és sokaknak az erdő az egyetlen bevételi forrása. Olyan megoldást kell találnunk, hogy az emberek megengedhessék maguknak az alapoktatást és az alapvető egészségügyi ellátást. Legalább napi 20 liter tiszta ivóvízük legyen, és úgy tudják etetni a családjukat, hogy azok is egészséges és boldog életet éljenek, csak úgy, mint a világ más részén az emberek. Létezik egy ENSZ program, a RED, aminek a keretében a nagy üvegházgáz kibocsátó országok támogatják az őserdei országokat, annak érdekében, hogy csökkenjen az erdőírtás, hiszen az erdőírtásból származó széndiokszid kibocsátás megegyezik a közlekedésből származó üvegházgáz kibocsátással. Ha anyagilag támogatják az erdőben élő szegényebbeket, akkor nem fognak több fát kivágni a megélhetésükhöz, és azzal mindenki nyer, a fejlődő és a fejlett országok is. Ha ezt a programot sikerül jól működően bevezetni, akkor beszélhetünk az őserdő érintetlenül hagyásáról. Mi emberek, majdnem 7,5 milliárdan vagyunk. Hegyi gorilla összesen 700. Azért, mert már majdnem kiirtottuk őket. Remélhetőleg időben kaptunk észbe, ma már fegyveres őrök vigyáznak rájuk, hiszen az orvadások kedvelt prédájának számít Afrikában. Ruanda, Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányzati szinten foglalkozik a megvédésükkel. Ennek részleteiről hallják Márk Langi biológust, a WWF természetvédelmi szervezet kelet-afrikai programigazgatóját. A gói egy nem csak arról van szó, hogy ez egy kihalóban lévő faj, az ember közeli rokona, na gyerünk, védjük meg. A gorilla ezekben az afrikai országokban elsősorban turista látványosság, vagyis fontos bevételi forrás, ezzel pedig három ország tisztában van. Így mind Ruanda, Uganda és Kongó is tudja, még ha polgárháború vagy zavargások vannak is az országban, hogy a gorillák gazdasági tényezők az országokban, és mindenáron meg kell védeni őket. Ezért ült le egy tárgyalóasztalhoz a három. Ország, hogy kialakítsanak egy megfelelő védelmi programot, ami elsősorban a gorillák élőhelyének megvédését jelenti. Azt is minden résztvevő tudja, hogy ha külön-külön dolgoznak, az nem vezet sehova. Hiszen ha mondjuk csak Ruanda területén védjük az állatokat, és éppen átmennek a határon, ami gyakran elő is fordul, akkor semmi nem védi meg őket Kongóban, sem Ruandában, tehát nem lesz a védelmi munkának különösebb eredménye. Ezt látta be a három ország vezetése, ezért ültek le egy tárgyalóasztalhoz. A hegyi gorillák életéről sokat tudnak azok, akik olvasták Dian Fossey főemlős kutató gorillák a ködben című könyvét, vagy látták az abból készült hollywoodi filmet. Dian Fossey az állatok megfigyelésén kívül az orvadászok ellen is küzdött, egészen tragikus haláláig, és minden erejével ellenezte a szafarikat. Ma már 250 ezer forintnak megfelelő dollárért kiviszik a turistákat az erdőbe olyan gorilla családok megfigyelésére, akik hozzá vannak szokva az emberhez. Ennek jogi hátterét néhány éve dolgozta ki a három érintett ország kormánya. Akkor azt kérdeztem Márk Langitól, hogy pontosan miben kellett megállapodni ehhez. Elsősorban a védelmi program praktikus oldalát kell tisztázni, egységesíteni kell a védelmi szabályokat. Például meg kell határozni, hogy egy nap maximálisan hány turistát visznek Gorilla Szafarira az egyes élőhelyeken. Ez az egyik legfontosabb kérdés, ugyanis mindhárom országban ugyanannyi turistát szabad csak fogadni, és a belépő jegyek ára sem lehet különböző a három országban. Ellenkező esetben a turisták abba az országba mennek majd, ahol olcsóbb a szafari, vagy ahol nem kell várniuk, hogy kivigyék őket az erdőbe, akárhányan jártak már ott aznap. nap. Ezen kívül arra is szabályokat kell hozni, hogy ki mehet a majmok közelébe. Nagyon fontos ugyanis, hogy minimalizáljuk annak a lehetőségét, hogy a gorillák elkapjanak valamilyen betegséget az embertől, hiszen például egy tőlünk kapott influenzavírus meg is ölheti őket. Ezekben a kérdésekben tökéletesen meg kell egyeznie a három országnak. A fajok kihalása és újjak keletkezése természetes folyamat. Ám a földtörténeti nagy kihalások során még eddig nem volt olyan, hogy egy, a bolygónkon élő faj pusztította volna el olyan nagy arányban az élővilágot, mint most. Ha az embert a természet részeként kezeljük, márpedig azt gondolom, hogy így kellene, akkor mondhatjuk azt, hogy természetes folyamat, de ez egy rossz nézőpont. Takács Sánta András ökológust az Ötvös Loránd Tudományegyetem Egyetem oktatóját hallják. Onnan kell nézni, hogy vajon ez pozitíve, az emberi társadalom, az emberi jólét szempontjából jó-e, és abszolút rossz, egyrészt a saját létfeltételeink is veszélybe kerülnek, ugyanis olyan, úgy szoktuk mondani, hogy ingyenes szolgáltatásokat biztosít nekünk az élőlények sokfélesége, ami egész egyszerűen elengedhetetlen a puszta létünkhöz is, hát talán a legjobban érthető példa az a beporzás. Nagyon sok növényünk esetében már kritikus a helyzet bizonyos földrajzi régiókban. Kínának van például olyan tartománya, ahol tavasszal a gyümölcsfákat saját kezükkel, ecsetekkel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 alma körte teremjen. Másrészt sokkal közvetlenebb hasznokat is említhetünk, például a gyógyászatban nagyon sok minden használható lehetne, valamennyire használjuk is a fajoknak a sokféleségét, az élelmezésben sokkal többehető faj van, mint amennyit a világmezőgazdasága ma kihasznál. És hát ott vannak olyan szempontok is, amelyekről ritkábban beszélünk, és kevésbé tudományosabb, de nagyon fontosabb, hogy csodálatra méltó, gyönyörködtető élőlények halnak ki. 1990-ben utaztam először végig a tiszámi felmérőm, ez egy 600 km szakasz, akkor 30 ezer pár partifecse fészkelt, éppen a hétvégén fejeztük be most a felmérést, és az egész tisztán 5 000 pár parti költött. Ha valaki számokat tudja érzékeny, akkor az látja, hogy mit jelentek a százalékok. Szép Tibor, a Magyar Madártani Egyesület Monitoring Központjának vezetője beszél. Aki már látott, hallott fecskét csivételni, azt a kis mozgást, azt a energiát, amit az a madarak a fiúk a nevésre beletesznek, Megismeresz, hogy milyen óriási teljesítmény tízezer kilométerre elvonulni, úgyhogy napi 500-600 kilométereket tesztek meg, ivás és táplálkozás nélkül. Hihetetlen teljesítmény. Ön lelkileg hogy dolgoz fel ilyen adatokat? Tehát ön rendszeresen csónakkal jár a Tiszán, és azért dolgozik, hogy ők mm -hmm. szeressenek itt élni. Ehhez képest nagyon nagy lejtőn megy lefejlé a fecskálmánya. Rendkívül nehéz és szinte nehezen felfogható számomra is, ami zajlik. Persze meg kell mindent megtenni. Tehát például a Tiszán az utóbbi két évben nem volt áradás. Ez azért drámai a partnifések számára, mert ha nincs áradás, nem alakulnak ki friss parcol, akik kénytelenek bekölteni a üregból előző évre maradtak meg, abban nagyon sok van. Ez a fiúkat szaporodásokat rendküli módon lecsökkenti. Az idén például a felső tiszán, önkéntesekkel a főiskolai hallgatóimmal, közösen több mint 120 méteren hoztunk létre, ásókkal, nagyon kemény fizikai munkával olyan falakat, ahol ezek a madarak tudnak költeni. Horgászokat úgy kell többször figyelmeztetni. Ne oda üljön, ahol ez a madár van, mert zavarja a költését. Ez újabb nehézséget okoz ezzel ott hagyja a fészek alját, a fiókák elpusztulnak. Sajnos azt is látni kell, hogy a rókállomány rendkívül módon növekszik, és például kiássák a fészkeket nem egy-kettőt, hanem százas nagyságrendben. Nagyon nehéz ezt látni, számomra is megdöbbentő az, hogy úgy mentünk végig a tisztán egészen kiskör alatt, hogy alig találtuk madarakat tíz évvel azért meg, a több ezes állományok voltak, és nincs is, hát ezt nehéz elfogadni, nehéz elviselni. De hát ha az ember sírabol, minden nem jön, a remény, ha meg az védett növényfajunk, amiből annyi növeít, hogy nagyon nehéz óvatosan bejön ide, nem túl látványos, virága vagy nincs vagy én nem látom. A levele kicsit hasonlít a fenyő tűleveleire, csak sokkal hosszabb, de ha megfogja az ember, akkor persze nem olyan kemény. A cikófarkról van szó. Ez a fenyőkkel rokon, annak ennére, hogy egy picike törpe cserjéről van szó. És hát első látásra valóban inkább csak a növény szerkezete hasonlít a tűlevelekre, de maga a növény az nem úgy néz ki mint egy fenyő. Ezek a növények, amiket látunk, ezek már elnyíltak, azért is ilyen és jelentéktelen a kinézete most jelenleg. Április végén, május elején nagyon szép sárga virágpompába öltözik, nagyon-nagyon ritka Magyarországon, de Budapesten mégis három élőhelyen előfordul a a Gellért hegyen, és itt a homoktövis természetvédelmi területen, ahol a legnagyobb állománya is található egyúttal itt a fővárosban, de talán azt mondhatjuk, hogy az egész országban is az egyik legjelentősebb állományát itt találjuk. Ahogy végignézünk itt ezen a homokgyepen, látunk kisebb homokos foltokat, illetve sokféle kis virágot, de erről a növényről kapta a nevét ez a terület. Ez gyakorlatilag egy bokor, aminek fakó zöld színű levelei vannak, nagyon vékony levelei. Pont ezen a darabon éppen bogyók is vannak. Most még zöldes, citromsárga színű bogyókat találunk rajta. Igen, ő a homoktövis cserje. Ebből a fajból Magyarországon vadnak vélt állományt, csak itt találunk. Tehát gyakorlatilag Budapesten találhatunk egyedül itt természetes környezetben. Ezen a területen körülbelül egy olyan 6-700 tőről van tudomásunk. Ez a csoport Miért van körbekerül? Kerítéssel. Mert itt ez a termős állomány talán a legnagyobb értéket képviseli ezen a területegységen, ugyanis itt található ebben a kis kisfoldban a legtöbb homoktól is, és e körül nagyon értékes és szinte teljesen járatlan homoggyepi társulás maradt meg. Tehát ez a kerítés az azért fontos, hogy a külső káros hatásoktól, elsősorban a taposástól, illetve az állatok rágásától ez az állomány meg legyen védve. Vegetációs időszakon kívül alkalmanként 30-40, jobb idő esetén 50 fővel kijövünk ide a területre, és ezeket a tájdengen fajokat, az előbb említett fehérrakácszot, a keskeny nevelezést fát, fekete fenyő illetve a lányszárú fajok közül a kanadai aranyveszőt vágjuk és szorítjuk vissza. Tulajdonképpen 5 évvel ezelőtt, amikor ezt a munkát elkezdtük, akkor már nagyon-nagyon erősen becserésedett, beerdősült ez a homokgyepi élőhely, gyakorlatilag a végét járta már ez az értékes terület, tehát az utolsó pillanatban fogtuk meg ezeknek a fajoknak a terjedését, és most már látjuk azt, hogy a terület értékesebb ritkább fajainak, mind a növény, mind az állatfajok tekintetében ez a munka nagyon jó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 Kollégáim, Maksai Helga és Obulányi János nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, bánságéva. Viszont hallásra. A 2015. augusztus 26-ai adásunkat ismételtük meg.